«Послухай на однієї дружній поради», – сказав білий чорт. піди ще раз накопай картоплі, вияви притаманну трудящій людині гуманність». Хазяїн кволо побрів на город і повернувся з повним мішком городини. Чорти накинулись на мішок, як голодні пси на маслак, і розметали все за кілька хвилин. До самісінького вечора тривав бенкет. Хазяїн спустошив майже весь город, Страшенно стомився, і коли почало смеркати, впав посеред хати, як підкошений. «Тихо!» – прошепів білий чорт. «Наш славний трудолюбець хоче відпочити. Він має право на відпочинок. А ми тим часом подумаємо та поміркуємо, як йому далі жити, куди йти чого прагнути». Чорний чорт мовчав, сердито супів. «Так-так!» – провадив далі білий чорт. «Ми не маємо права даремно їсти хліб». Давайте обміркуємо, якими шляхами йому найкраще йти до щастя. Сірі чорти вишикувалися під стіною, склали лапи на животах і загорлали. Гей, нема крім нас нічого, нема раю, нема Бога, нас году і напувай, цим для себе створиш рай. А хазяїн землі спав як убитий, і чертяча пісня сон здавалася йому вовчим заливанням. «Їсти, їсти!» Прокинувся хазяїн землі, глянув у вікно, ще й не сіріє, а чорти вже сидять за столом, у кожного в руках ложка, перед кожним порожня миска. Ставай, забрищали сірі чорти. «Скільки можна ждати? Чому ми не бачимо трудового ентузіазму?» Білий чорт нахилився над хазяїном і проворкував. «Час друже до роботи, труда благороджує людину». Хазяїн землі схопився обома руками за голову, тупо подивився на голодну компанію. «Що ж я вам дам?» Білий чорт підморгнув по-дружньому. «Ми можемо трохи зачекати. Давай заспіваємо перед сніданком. Мистецтво окриляє душу». Один із сірих чортів вискочив із-за столу з рудим шматком паперу, облямованим якимись закарлюками, і вигукнув «Давай, тягни за нами!» «Будуть мати друзі їжу!» Хазяїн повторив отетеріло. «Будуть мати друзі їжу!» «Добре!» – похвалив чорт грамотій. Слуху у тебе є, давай далі!» Сірі чорти набрали в легені повітря і дружно гаркнули. «Я козу свою заріжу!» «Козу?» – злякався хазяїн. «Яку козу?» «Рогату!» – глумливо пояснив чорний чорт. Сірі чорти схопилися за животи, залящали, захікали. «Чого заливаєтесь?» – хрюкнув на них білий чорт. «А ну тихо!» Компанія затихла. Всі пики повернулись до білого. «Хіба ж з друзями можна так поводитись?» – палко вигукнув білий. «Людині треба нагадати, що таке коза. Не сі ж такі грамотні, як ми. Треба переконливо довести, що без кози йому краще буде. Сідаюсь тут біля мене» моргнув білий чорт хазяїнове. «Сідай, поговоримо». Хазяїн сінний сілець, по якому чорт, запрошуючи його, ляпнув долонею. «Ось ти скажи, друже, солодко запитав білий коль, годувати треба?» «Звісна річ. Сіном?» «Так. А сіно добувати важко?» Важкувато. «То навіщо ж тобі така морока?» «А що робити?» – Зараз я тебе навчу, – схопився чорний чорт. – Візьми оцю штучку, – показав ножа довжелезного. Отак пристав до горла козячого, для більшої наочності доторкнувся ножем до шиї хазяїнові і Чик – чик-чик, ясно? – Ясно, – промимрив хазяїн, – тому у кого біля самісінького горла ніж завжди все ясно. Сірі чорти посхоплювалися з місць і хором бухнули «Вперед, мета ясна!». Увечері в хліві на тому місці, де стояла коза, лишилися тільки ріжки та копиця. Все інше тліло в чортячих утробах разом з кісточками і шкурою. І так без кінця. Чорти схоплювалися серед ночі, билися навкулачки, як запеклі боксери, а потім гуртом кидалися до столу «Їсти!». Все, що можна було зварити чи спекти, зникло. Двір перетворився на пустир. Ненажери навіть квіти повисмикували з вазонів і поїли. Хазяїн землі працював, як віл, світу білого не бачив, але все надбане летіло, як у прірву. Чорти, що далі ставали все злішими й лютішими.